Və üçüncü dərəcəsi nə idi, nəfsin təbrizdənməsi üçün, üçün, insan nəfsini hesaba çəkməsi. Və üçdən sahədir, bir insansıdır, nəfsin təbrizdənməsi üçün, qəlbi, islah etməklə ilə, ixilasla tövb edilə. Və ikinci, əmrlər, yəni yeti qadalanlardan üçüncü, Yəni, nəfsi hesabı çəkmək. Yəni, ilk əvvəl insanın rəftar edir kimlə, qarşılaşdığı kimdir? Nəfsidir. Ona görə ilk əvvəl, yəni, nəfsi ilə necə müamilə etdiyini, nəfsi ilə necə rəftar etdiyini bilməlidir. Və bununla yerləri keçdi. Sonra əniçin götürdük, ə, valideynlərlə rəftar. Valideynlərlə rəftar və Allahsələ valideynlərin haqqını ucud tutmuş öz haqqı ilə yanaşı gətirmişdir və ona da Rabbuka illətə abudu buyurdu ki, yalnız mənə ibadət edin və bilvalideyni əhsənə, və valideynlərə yaslı edin immə yabluğanna indəkəl kibara həduhumə və fələ təqülləhümə uffin və lə tənəhərhümə fəqülləhümə qəvlən kərimə Onların bilisi və yaxud sən sağ olduğun vaxt onlar düşündük çarılığına çıxarsa e, onlara uffdə edinmə və onları acılama və onlara hoş sözdir Və onlara rəhmət qanadlar onlar üzrəyənə açıq. <gülüyor> Hər birçok ayələrdə də yanaçı gəlmişdir və bu da valideynlərin haqqının yani üstün olmasını bildirir. Və valideynlərə itaət nədədir? E, yəni, şişlərədə itaətdə. Yəni, əgər şirkə şərqlər varırsa, günaha şərqlər varırsa yoxdur. Və valideynlərə ağılmaq döyük günahlardandır. Dəyəcək hərsləki ki, mubiqat, yəni hələk edici günahlardandır və onlardan biri də valideynlərə yanağ olmaqdır. Assalamu alaykum və rahmetullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ələm yərər müsələyəni, səyyidinə Muhammedin və alə ənihəyəni və əcmaəyəni, amma bað. Və əmkinin rəhtarının növlərdindən də üçüncüsü, kişinin öz ilə, hayat yoldaşı ilə rəhtarıdır. Allah-u ələ, kişinin üzərəni, haqlar ki, vəcib etmiş, deyəcək ki, qadına vəcib ettik mi? Və Allah-u Teala yürür ki, وَلَهُنَّ مِثْرُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ Yəni, kişilərin qadınlar üzərində hüquqları, haqları olduğu kimi qadınların da eyni ilə kişilər üzərində haqları vardır. Lakin kişilər qadınlar üzərində bir derece üstündür, üstündür, üstündürlər. Və Allah-u Teala kişilərin haqqını e, qadınların haqqından öndə getirmiş və həmçində qadınlarla taxtolardır kişinin haqqolluğu kimi dəcə ayə bu bunu bildirir və lahunna mislillazi alayhiyil ma'ruf fəyəranə sallallahu alayhi və sallam yəni bəşo hadisələrində də yəni qadınlarla yaxşı davranmağı yaxşı rəftar etməyi təlqi etmişdir və insanlardan ellər vardır ki yəni evlənir bilmir və ya hətta yəni bu muasiranı yəni rəhtarı, tapıqlarını öyrənmir. Necə çağırmaq lazımdır, necə xitab etmək lazımdır və necə tələb etmək lazımdır və nə kimi hüquqlar və onun üzərində ödənilən hüquqlar var, bunlar öyrənmir. Yalnız emraflar yəni, etdiyi zaman öz nəfsinə uyğun şəkildə nəfsini istədiyi şəkildə rəftar edir. Bəzən öz kişiliyinə uyğun şəkildə rəftar edir. Bəzən öz yəni gücünə görə rəftar edir və şəriyyətin vacib etdiyini yerinə yetirmir. Və bu müamilə məsələlərində, bu rəftar məsələlərində şəri əhkəmları öyrənmir. Ümumiyizdə, əv-arvat, yəni zövcələr əv -əv -əv, yəni, barəsində müamilə, və ən gəzəl söz ve İl-Abbas radiyallahu an, sözü necə də gəzəldir? Bu ayı barəsində buyurur ki, وَلَهُنَّ مِثْرُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُومِ Necə qadınların üzerine haqlar olduğu kimi, onların lehine onlar de, onlar bütün de haqlar var. Yəni kişilerin qadınlar üzerinde haqları olduğu kimi, qadınların da kişiler üzerinde haqlar vardır. İbn-i Abbas radiyallahu anhühe bu ayə barəsində buyurur ki, İnni illə uhibbu en et zamqıta kulla haqqın aləm hattə la yuhilə yecibə lehə mithlə alləzî və cibə aleyyyə. Yəni, mən ki, e, mənim qadın üzerində, zövcə üzerində olan bütün haqlarımı ondan tələb edeyim, dəyəcək ki, ona vacib olduğu kimi, haqlar etsinə mənə de vacib olsun. Ona qarşı yani. Alixam hə bütün haqqlarımı ondan tələb edim. Əgər ondan tələb etdimsə, mən də həmişənin o haqqları ona ona qarşı yerinə yetirməyim vacib olur. Bəhsimin, yəni İbn Əqəsradi Allahu anhu-na, yəni təzənməyi, deyə qadın kişinin bədənliyi kimi də kişinin də qadın üçün bəzənməyini əmr edərdi. Əgər qadın öz dərgəsindən özü üçün bəzənməyini istəyirsə, rəfis qoxuların kəsməyini, aradan qaldırmasını istəyirsə onunla gözəl Rəflərdə, rəflərdə danışıqda olmaq istəyirsə və həmçinin də ona da lazımdır ki, ona qarşı rəflər açıb, yəni gözəl rəflərdə olsun. Və bu əməlləri yerinə yetirsin. Elə baxın peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın halına ki, gözələri ilə olan rəflərinə, onlar peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan nəfəqə, yəni xəclik həc tələb etdiyi zaman peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam də yəni, onlarla gözəl rəflər etdi. Və bir müddət, yəni dövcələrindən e, ayrıldı, hətta Allah qalib-i varədə Əhzər surəsindəki ayələri nazir etdi. Kimin öz dövcəsi ilə, yəni rəqdarı bəzən yəni, öz havasına uyğun, yəni, nəfsinə uyğun olur və o kişilik rəğbətlərinə uyğun olur. Və insanlardan da illər vardır ki, yəni hədisdir öz ailəsi ilə rəftarın şəriətə uyğun şəkildə olması əlisdir. Və biz burada, yəni diqqəti ilə peşəmliyinlə budur. Və bu növ, yəni rəftar, yəni aradan qalxıb çox insanlar, yəni şəriətin bunu formada qormada rəftar etmirlər. Və başqa bir tərəfdən də yəni elə bir rəftar vardır ki, yəni əksinə bu, yəni şiddətin əksinə olaraq Yəni, rəftarı kişilər elə başa çürürlər, gözəl rəftar, yəni qadını, yani qadını başlı başına buraqmaq deməkdir. Yəni qadın nə istəyirsə, yani onun istədiyini yerinə getirmək, heç bir yani fikirləşmədən, baxmadan onun istədiyi icazəli bir şeydir. Ya və yaxud icazəli deyildir, və yaxud da onun istədiyində haq var, yoxsa haq yoxdur. Yəni, belə bir rəftar artı, yəni Və bununla da yəni, qadınlar artıq, yəni kişilərin yəni, işlərinin vəzisəsini yerinə yetirməyə başlayırlar. Şək yoxdur ki, bu iki surət, iki forma, yəni ziddiyyət daşıqan formalardır, bir-birinə zid formalardır. Birinci formasıdır, yəni sərtlik olan forma, sərt forma və ikinci formada yəni, qadını başlı başına buraxmaq. Yəni o nə istəyirsə bütün tələblərini yerinə yetirməsin və qadının sonra Yəni kişinin rolunu oynaması. Yəni, bütün bunların, yəni tərəzisi, qaydası nədir? Yəni kişi evində öz zövqcəsi ilə, yəni şəriətin tələb etdiyi şəkildə və Allah Taala'nın buyurduğuna uyğun şəkildə, yəni haqqları yerinə yetirilməsi və öz zövqcəsi ilə gözəl rəhbət olması. Pəyğəmbər sallallahu alayhi və sallam, Yəni, 6-cı tövsiyələrindədir ki, Yüda yəni, xütbəsində, o böyük xütbədə Arafa günündə buyurmuşdur ki, İstavsu binni səyx xayran fəinnəhün nə'avanin indəküm Siz yəni, qadınlarla yaxşı rəqtəb edin, Yəni, onlar sizin yanınızda əsrlərdir. Qadınlar sizin yanınızda əsrlərdir. Yəni, bu, o demək değildir ki, yəni, da bütün istədiyini yerini yetərsən, onu başlı başına buraxarsan və, yəni, səhlənkar yanaşırsan, yə bütün bunlar hamısı Allahın istədiyinə uyğun olmalıdır. Və görürsən ki, kişi zövcəsindən, həyat yoldaşından bir soq şeyləri tələb edir. Və həmçinin də tələb edirsən və onun da yəni davranışı tələb etdiyi formada yəni uyğun olmalı. O necə tələb edirsən, özü də Əkisində yaxşı rəhdad olunca ki İbn Abbas radiyallahu anhına buyurur İnni lə uhibbə nəstantı fə kullə haqq din alə mürati həttə lə yecbə ləhə mislə mə qaləbtu min həminəl haqq mən istəmirəm ki zövcəndən bütün haqlarını tələb edin. Yəni ona vacib olduğu kimi haqlar artı mənim üzərində də vacib olsun. Yəni, ondan sonra zövcənin ərinə qarşı olan mənim rəhdadır. Yəni allah Teala Yəni, kişiləri qadınlardan bir dərək yüksün etmişdir. Və li ricali aleyhinna Yəni, kişilərin qadınlar üzərində bir dərək üstünlüyü vardır. Və Allah-u Teala kişini xərclədiyinə görə, kişini evə xərclədiyinə görə, qazandığına görə, üstün tutmuşdur. Və həmsinin başqa xüsusiyyətlərinə görə də onun dövdünlüyü, səbirliyi, güclü olduğuna görə Allah-u Teala qadından Üstün tutmuşdur və buna görə kişi evdə xərcləmək varləsində ixtiyac sahibidir və həmçinin əmir qadağan məsələsində ixtiyac sahibidir. Yəni buna görə qadına vacibdir ki, əlinə Allaha itaətdə itaat etsin, yəni haram olmayan bir işləri itaat etsin. Hər də haram deyilsə, kəriyyətdə də deyilsə, yaxşı bir iş, işlisə, onda da itaat etsin. Yəni, kəriyyətdə zid olmayı işlədər, ərinə itaat etsin, ona asir olmasın və evinə əlinin xoşlamadığı bir kəsi daxil etməsin və evindən çıxdığı zaman yalnız əlinin razı qaldığı halda çıxsın. Əgər qadın əni, bu haqları qoruyarsa, artıq tərzi yerinə yetirmiş olur. Necəkkürtə hədistə gəlməkdir ki, Peygamber sallallahu aleyhi və selləm buyurur, İdə salləti l-mərətü kəmsəhə və təamət şahraha və ədəaq zəvcəhə qîlə ləhə udhil cənnətə min eyyə əbvəb yəşəyhə. Egər qadın, yani 5 namazı varsa, ve Ramazan ayına uğur muhtarsa, ve ərinə itaqlı namazı varsa, ve Ramazan ayını oruç tutsa ve haline itaat ederse ona değilen ki cennetin hangi kapısından isteyeceğinden bağlıdır. Hazinenin sözü olur ki, dağının öz haline itaat etmesi farzdır. Dağının haline itaat etmesi farzdır. Buna göre dağına vâcibdir ki hazine başı muamiledə ona itaat etsin, onu lazımsız satsın ve həmçinin E, itaat edən olmalı və güzəşdə gedən də qadun olmalıdır. Güzəşdə gedən də qadun olmalıdır və itaat edən də qadun olmalıdır. Elə etməlidir ki, kişiyi itaat etsin və kişi zəll olsun. Çünki bunun məhsədələri çoxdur. Əgər kişi sınarsa, yani kişi zəllil olarsa, e, kişi güzəşdə gedərsə bunun məhsədələrə çoxdur. E, çünki yani, bu varlada qadilərdən yani, ərin, kağıdına itaat etmesi bağrısında mefirlilerden danışmıştır gazlardan biri. <gülüyor> ve bu bağrıda ne kimi meksedelerin ortaya çıkmasını bağrıda buyurmuştur. Ve bunun akrına ile neticelenmiştir ve akılda da, yorsa kişime kadar kağıdına itaat edir. Ve düzeşte gelir ve akılda da kağıdın eri ile gani olmur. Hansı ki, o eri ki ona itaat edir. Onun istediği her bir şeyi yerine getirir. Bütün gözel müamiler var tam bir yerine getirir lakin axırda aqibətdən olur onu qoslanır. Çünki niyə görə qadın elə bir məhbuldür ki, yəni onun üzərində kimsə durmalıdır, yəni onun üzərində ixtiyar sahibi olmalıdır və onu ədəbləndirməlidir və Allahın əmr formada onunla çalışmaya say göstərməlidir. Belə olsa qadın elinə hitab edərsə və evdə ixtiyar sahibi, el olarsa, kişi olarsa onda xoş aqibət onların ikisi içində olar. Daha sonra gəlir eee naməmlərlə, lextarlarla, şeyə öz qohumları ilə, yapınları ilə, eee lextar etməsi. Və bu da qohumluq əlaqəsini birləşdirməyə daxildir. Allah təala Məhəmməd surəsində buyurur ki: "Təəle əsəytun təvəleytun en tufsidu fil ardi və tuqəṭti və rahānakum ulayka lədinə lə'anəhuməllahu Əgər siz üzdöndərsəniz, yəni Peygamberin satanı üzdöndərsəniz, bu nəyə gətirib işar edəcəm? Yer üzər nəsədə və bu doğumluq əlaqələrinin, tellərinin qırılmasına gətirib işar şaraca. edəcədir. Və onlardır ki, Allah-u Teala onlara ilərinət edib və onların qulaqlarının kar və gözlərini kör etmişdir. Və doğumluq əlaqətdən birləşdirilmək barəsinin əsas qayda nədir? Əsas o küsürlüyün yəni aradan qalxması, küsürlüyün öz aralarında küsürlük olmaması hətta yəni telefonla da və görüşmə, görüşmək görüşmək də də yəni, bu kimi şeylər artıq o haldan gəlsə, yəni bu kommunluk əlaqəçi birləşmə sayılır. Hətta ki insan yəni vaxtdan vaxta də, yəni, e, telefon açması, telefon etməsi də, yəni zəng etməsi də, yəni va daxildir. Yəni hazır soruşması e, başqa və ya bu fərqli şəxslələ danışarsa və bu da artıq vacibli önəmli sayılır. Demək ki, bu var ki Yaxşıdır ki, bəyənilən işlərdəndir ki, yəni bu əlaqə daim olsun və insan qorunmalarının yetdiyyətlərini soruşsun, astarsın, da onların istəkləri barəsdən maraqlansın və onlarda nə kimi şeylərin çatışmır bu üçün şeylər barəsdən maraqlansın. Yəni, bu kim barəsində, o şəx barəsindəki onu ə, onlara, yəni... Darşı xərcləmək vacib deyildir Və qorunluq aradəsinin birləşdirilməsi o qədər vacib deyildir Amma qaldır ki, ümumiyyə olaraq yəni İnsana vacibdir isə qorunluq aradəsinin birləşdirilmə o şəxslərə yaxındır Yəni o qədər Və onda e, vacibdir ki, bu qorunluq aradəsini lazımcı yerləyirsinizin İstəyir mal tərəflərində olsun, mal yəni, məsələlərində olsun, istəyir halı soruşma məsələsində olsun, istəyir şöhrət tərəflərdən, yəni vəlisə tərəflərdən olsun və əmər olsun, yəni ümumiliklə, xoğumların ehtiyaclarını övdəməyə çalışmalıdır. Bundan sonra eləlir, 6-cı, yəni rəhtar qazı 6-cısı kişinin öz evladları ilə rəhtarda olması. Yəni öz bəzən böyük yəni, olur, bəzən də balacı olur ən yəni, balacağa da küçüyə rəhmət olmalıdır, rəhim olmalıdır və böyüyə isə, e, isə, ədəbləndirmək. Deyək ki, hikmətlə insanlardan biri deyir ki, "İlə sənin illadın balaca onu ədəbləndir." A, yəni, on, on yaşla, e, bu yaş mürəqqəbə və kiçik dövrünə çatırsa, yəni 10 yaşla, yəni arasındadırsa, onun məsulsuvarlığı və böyü gərsə, və ilə qəbura ona işarələr et. Yəni, e, lazımdır ki, insana öz evlatları ilə bu üç halı, üç mövqəni tutun, əgər evlat balacaqdırsa, onu ədəbləndirsin. Və ədəbləndirmək də gözəl formada olmalıdır, gözəl üsulda olmalıdır. Çünki evlat xüsusən də bu zamanədə, əgər valideyn, atlar ona qarşı sərt olarsa, ola bilsin, atıdan qaçacaq və attada olan hatdan uzaqlaşacaqdır, onun için nifrət və bundan sonra da itaatdan qaçacaq onun sözünü yerini yetirməyəcəkdir və bu namazda qaçacaqdır. Çünki bu zaman, bu zamanı, yəni fitnə dövrülür, bu dövrük nə dövrdür və valideynə, attaya vacibdir ki, öz evladı ilə yakşı davansın, əgər balacadırsa onu ədədləndirsin, hansı ki, elə formada kuşaqda yəni, nifrət yarat yaratmasın yəni itaətə qarşı nisraq yaratmasının ona itaətli sevdirməlidir. Əgər yə, ki, yəni balaq yaşlarındadırsa, ona yəni, məcbur etməsin, yə, ona, ona vacib olmayan əməlləri vacib etməsin. Çünki vacib elərsə, artıq onda iki şəxsi yarana bilər. Və həmçini, misal olaraq, ə, ayıb yerləri məsələlərində, uşaqlarda, yəni övlət məsələlərində, istəyir uşaqlar olsun, oğlun uşaqları, Onların öz yəni, əhkəmləri var, yəni 10 yaşından aşağıda öz əhkəmləri var, 10 yaşından 7 yaş arasında və onun aşağıda xüsusi əhkəmlər vardır və həmçində oğlan uşağının öz əhkəmləri vardır. Əgər insan şiddətli olarsa, yəni görəsən, bəzi axarlar şiddətlidir, yəni balacalarla rəstlarda və caiz olan şeylər tədk edərək yuxarıya edilir, aşırı gedir və bununla da görürsən yəni, aqibət yaxşı olur aqibət yaxşı olunur və atı odalacaq uşaq xeyrə istəmir, xeyrə qarşı onda iqtirah yaranır və həmçinin qıl uşağında da xeyrə qarşı iqtirah yaranır və həmçinin ondan sonra 10 on yaşından əlhəddə bu arası bu keçid dövründə ə, istəyir olan uşaq olsun, istəyir qıl onların da bu dövrdə də xüsbə əhkəmləri vardır Və buna görə həm ana, həm ata bunlarla, e, yəni, yaxşı davranmalı və bunu necə davranmalı, bunu elməhlindən soruşmalıdır. Yəni ana soruşmalıdır ki, yəni, bu yaşdadırsa, yəni, bu yaşda necə davranmalı? Yəni paltar tərəfdən, evdən çıxma izin vermək tərəfdən və danışma, yəni uşaqlarla danışmaq tərəfdən və hansı şeyə baxmaq, onlara baxmaq olmaz tərəfdən. E, bu da Necə olmalıdır, soruşmaq? Ona görədir ki, uşaqların nəfsində xeyri sevdirmək üçün. Yəni, hə? nəyə görə? Çünki, balaca uşaq barəsində məsələ genişdir. Nə qədər həddibullar çatmıyır? Bəzi əhkəmləri genişlik vardır. Qələm də o, mükəlləb olandan sonra gəlir həddibulluğa. Nə və mükəlləb olur? Həddibullar çatdıqdan sonra. Bu, <coughs> həmçinin 10 yaşından arasında da tüsü əhkəmlər vardır. Və ondan aşağı yaşlarda da onun öz xüsusə əhkəmlər vardır. Və buna görə bu iki yaşlarda onların necə rəhddar etmək lazımdır? E, yəni, bunları valideynlər öyrənməlidir. Çünki mən vaqiyyədən insanların halına baxdıqda görürsən ki, yəni rəhddar, valideynlərin uşaqlarla, uşaqlarla rəhddarı yaxşı deyildir. Nə keçik dövründə olan uşaqların rəhddarı gözəldir. Necə ki, onun yaşdan aşağı olan evladları ilə cəhətlər gözəldir. Amma hədd sonra isə, necə ki, balaca yaşlarını ədəbləndirməlidir, hədd-i sonra isə ə, uşağa yəni, işarə etdir. Qız uşağını həmişin Allahın əmrləri, yəni onlara bildirilir. Ə, və şərq atları həm qız uşağın, həm də olan uşağına qarşı bağlanılır və ata əmr etməlidir. Yəni istirə olan uşağa, bu uşağa itaat etməzdiyi, tərzləri əmredib və zədalardan çəkindirməzdirs. Əgər onun adına müəyyən nadirsiliklər, əsehlanlıqlar varsa, yəni valideyn onları güclə, yəni zorla etməzdir. Yəni, bu zamanada, bu dövrdə, yəni güc istifadə etmək fayda vermir. Ola bizim yəni, bunu qabıl etməz və çoxları da belə bir hərəkətdən uzaqlaşır və haqqı və doğru yol qabıl etmirlər. Əgər dolan uşağı, yaxı da qız uşağı, mura haqqa yəni keçik dövründədirsə, on yaşla həziflub arasında dirsə, yəni valideynə vacibdir ki, yəni, bu yaşlarda onlar itaətə əvəzləndirsin və onlarla fəsad arasında, münkar arasında səh çəksin. Hə istəyir evdə olsun, istəyir küsədə. Və həmçinin yəni, dostlar tərəfdən, istəyir oğlan dostlar, hə dostlar olsun, istəyir qızın dostlar olsun. Lakin bunlar da yəni, səhv olmalıdır, şiddətlə olmalıdır. Və bu da gözəl, rəhsdar tərəfdən olmalıdır və qani etdirici halda, qani edici formada olmalıdır. Və bəzən rəvətləndirərək, kəni həvətləndirərək olmalı və bəzən də qorxudaraq, yəni əzadından, cəhəllərindən qorxudaraq, Şəx yoxdur ki, bu daha mənfətlidir, bu yəni, evladların təcbiyyəsində daha gözəl üslubdur. Və buna görə ə, yəni, valideyn üslubları ən gözəlini seçməlidir, xüsusən də onlar böyükərsə. Yəni onlar bütün dostlar seçməlidir, uşaqları üçün. Çünki insan ki, öz ki, onun təbiətində var ki, dostluq etmək kimlə, yoldaşlıq etmək ihtiyacı var. Həmçində, qız uşağında yəni, öz dostları ilə yoldaşılır etməyə ehtiyacı var. Yəni, hətta qız uşağı öz anası ilə daima yoldaşılır etməyi qabıl etmir. Hətta böyük vacisi ilə də yoldaşılır etməyi qabıl etmir. Görürsəm, bəzən öz dostları ilə yəni, daha yaxşı qabıl edir. Dəyin ki, anasından, vacisından. Və buna görə, valideyn daxmalı öz evladı üçün yəni, kimi yoldaşılır üçün seçir. Və Görsə ki, kimsə yaxşıdır, salih birisidir, xeyirli bir insandır və əmin bir insandır və onu öz evladı ilə yoldaşlıq etməyə həyəsləndirməlidir. Və öz evladın da onunla yoldaşlıq etməyə, dostluq etməyə həyəsləndirməlidir. Və bunu görə valideynlər bu növ, yəni təamülü, rəftları tərk etmədilər və görsən ki, bir çox evlərdə Yəni, xoşa gəlməz sadisələr var və bunlar da yə, səbəbini axtarsan, görərsən ki, valideynlərin, ana-atanın, yəni vaciblərə xələl gətirmələrini görədir və valideynlər xələtindədir. Görürsən ki, onlar yəni, e, mürahata dövründə, keçid dövründə evladlarını islah etməyə səy göstərməyiblər və həmçinin həddi buluğa çapdıqdan sonra onları islah etməyə, düzəltməyə səy göstərməyiblər. Və onların ikisi hələ, həm qız uşaqlarına, oğlan uşaqlarına xeyri sevdirilməyiblər. Bundan sonra gəlib şəhət edirlər və buna görə hər bir insanda şəri üslub olmalıdır, öz evladı ilə maraqlanmaq üçün, öz qızı ilə maraqlanmaq üçün və sonra xoşlamadığı yəni, şeyini görməsin. Hansı ki, o şeyi e, görmək istəmir və onu da görməsin, buna görə sən yetməli, çalışmalıdır. Ə, və görə, bu kimi şeylərdə insan öyrənməli, necə təlmiyyəni, necə rəttar etməlidir, ə, bu necə olmalı və necə şey göstərməlidir, onlar necə düzələ bilər bu kimi şeyləri öyrənməlidir və Allah təhalənin murağısına uyğun şəkildədir. Və bundan sonra gəlir 7-ci əhli qaim, sahət əhli ilə və ümumiliklə, ümumi misalmanlarla rəhsat, ümumi misalmanlarla rəhsat necə olmalıdır. Allah-u Teala hər bir misalmanın ötədində başqa misalmana qarşı haq qoymuşdur və bu haqlar da böyüktür. Misalmanların, misalmanın başqa misalman qardaşlarına qarşı haqları vardır və öz aralarında bunlar da dostluq vardır müminlər arasında ki, Allah-u Teala buyurur وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا بَعْضٍ Fəh, mümin kişilər və mümin qadınlar birbirlərinin evliyaları, yəni dostlardır yeni birler serilirler ve birbirlerine yardım ederler. Ve müminlerle de zıddı imana göre olur. İmanla ehli sünnet olan cemaya göre, yani ayrılır. Ve buna göre de bunun iman hisselere ayrıldığına göre de muhabbet de sevgi de teklip. İmanla dinine artıp azaldığına göre onlara karşı da sevgi de dostluk da hissələrə ayrılır, yani yəni fərqlənir. Çünki Allah-u Teala dostluğu iman üzərində qoymuşdur. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُ الْأَوْلِيَ الْاَوْلِيَ الْاَعْضُ Mömin kişilər və mümin bir-birilərin dostlarıdır. Və buna görürsən ki, el-məhlinin e, qaydası var müminin sevmək barəsində qayda vardır. اَنَّ الْمُؤْمِنَ يَجِبُ يُحَبُّ قِتَابِ لِمَا عِنْدَهُمْ يَطَاعِ Mümin sevilir ondan olan itaata göre, ne kadar itaat varsa ona göre sevilir. يُحَبُّ الْمُؤْمِنُ بِقَرْضِ اِمْتِسَلِ اَمْرِ mümin Allah'ın emrine imtisal ettiğine göre, tabir olduğuna göre sevilir. Eğer mümin Allah'ın emrine güclü tabir olanlardan mısa ve onun tabirçiliği büyüktürse, və həmçinin imanı da gücürürsə, ona olan sevgi də daha böyük olmalıdır. Ne qədər iman azalarsa ə, ona qarşı sevgi də azalır, çünki sevgi Allahın əmrinə tabidir. Allahın əmrinə o qədər anına tabidir. Və həmçinin sevgi nazisləşir, imanın nazisləşməyini gərəkdir. Əgər bir insan mümincüz yolda olarsa və Rabbinə itar edənlərdən olarsa və bu hakların ən böyüyüyü ona düşürür da bunu da sevgi de olur, yardım da olur ve bütün Kur'an'da sinirlere gelen haklar hamısı ona karşı gelebilir. Eğer bu onun derecesi azalarsa yani neye göre haklardan yani emellerden eee ne yani sıratça, yani ahlaki değerinin yitilmesiyle, hem şimdi onun da azalır. İman yəni, iman tarafında derecesi düştüğüne göre hem şimdi ona karşı olan sevbi de azalır bu, ümumiyyətlə, bu dərəcə isahət edən, e, düz yolda olan müminlər varlısındır. Həni, bildiyim ki, müminlərdir dərəcələrdir, müminlərdir qərarlarında dərəcələr bölünür, onlardan öndə gedənlər, ən yuxar qismi və həmçin müqtasit qorxuda olanlar, ansikrisal qarət sahibləri, əvrarlardır və həmçin onlardan nəfslərinə zülm edənlər. İnşallah taala buyurur ki tüm avratları kitabın lapini seçine mücahidimiz, kendini ve ondan müstefid ve ondan salim olanlara, Allah'ın izniyle, lâyık ve fazıl tanis. bu olanlar yani üç kısma böldüğünü dinler. Ve bendelerden yani bazı özverili olanlar, yani müstefid. Rab Allah'tır ve bazılarına da en en büyük fazilette Tabiqura bin qayrat, yəni öndə gedənlər və həmkinin yəni ortada olanlar yəni yaxşı əməl sahibləri, sağqrət sahibləri, əni bunlarsız iman əhli, itaət əhli bunlardır. Yəni üç qüsmlər, iki qüsmüdür ki, əsas iman əhli və itaət əhli hansı ki bunlara qarşı ən böyük katlar vardır. Ən böyük haqlar bunlara qarşı yerinə getirilməlidir. Və mümin imanında nə qədər böyük olarsa, nə qədər insan, mümin xeyirli işlərə tələsan olarsa və ona qarşı sevgi də bir o qədər böyük olmalı və bir o qədər də ona yardım böyük olmalıdır. Yəni, burada qəsd olunan kimlərdir? Yəni, itaat edənlər. Və onların üzrümüzdə haqqı daha da böyükdür. Və onların xüs xüsus haqlarından, üzrümüzdə olan xüsus haqlarından nədir? Onların namuslarını qorumaq. Deyir, mümirlərinə qorumaq və onların mallarını qorumaq və həmkinin onlara qarşı, yəni qardaşına qarşı həddini aşmaqdan qurumaqın, yəni onun malını təkunmumaqın və həmkinin onun ailətinə qarşı həddi aşmağındır. Və həmkinin hər hansı bir həddə aşmaq var, tüm bunlardan yəni uzaq olmaqdır. Və nə kimi haqlar varsa, ən böyük haqlar bunlara. Əgər <gülüyor> bir hər bir müsəlmanın, İstir itaatkar olsun, istir adı olsun, yəni onun da haqqı var. Yəni, hər bir müsəlmanın yəni öz haqqı var. Lakin bunlar, hansı ki, səbihun bir xeyrat və muxtasidlər, hansı ki, yuxarq edəcəkdir, bunların bizim üzərimizdə haqqı olduğu ki, böyükdür. Yəni, Allahın bəndələrindən salih olanlar yəni onların namusunu qorunmasında, istirin onların hazır olsun olduğu vaxt, yəni, haqqda olmasa da onların namusunu qorunması daha üstündür ve hem de onun derecelerinin korunması. Yani mümin insan onları korunmaz, onları müdafiye etmez. Necə ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri, birbirlərini o cür müdafiye edərdirlər. Yani bundan sonra gelir asiler. Asiler onlar üçüncü gitsindir ki özlərinə zulmədənlər. O şəhsədlər ki şeytan onların üzərinə musallat olur və şeytan onları itaat etməməklə aldadır və şeytan onları öz şəhsətlərinə itaat etməyi yani yönərdir ə əqullar və insan bu bunlara necə reaksiya verməlidir? İnsan bunlara qarşı necə reaksiya verməlidir? Və bunların üzərində de hak ümumidir. Necək ümumi, her bir müsəlmana olan hak bunlara qarşıda var. Bir Peygamber sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, El-Müslim əhul-Müslimin. el, muslim muslim. el müsəlman, müsəlmanın qardaşıdır. La yazlimuhu və la yehtiruhu və la yehtiruhu bihəsbimliyim minəşşəri ən yahtirafāhu əl-Müslim. el müsəlman, müsəlmanın qardaşıdır. Ona zulm etmez, ona korkaqmaz, onu yağdız qoymaz, hınaşı qoymaz və insana şərh olaraq kifayətdir ki, müsəlman qardaşını təhkir etməsi. Bu da ümumi haqlardır. Həsə müsəlman asrı olsa, bu haqlar onun qarşısında var. Yəni onun üzərində bu kimi haqlar var, ona yəni, həddini açmaq olmaz. Və həmçinin də başqa əzisə Peyyamber salasan buyurur ki, müsəlman-müsəlman üzərində altı haqqı vardır. Yəni xəstəlisə xəstə, xəstə ziyarət etmək, ələ azqırdığı zaman həm dədəsə, həm dədəsə ona ya hamdallah demək və çağıran Yəni, bu kimi haqlar həm iqtiyyat olanı və həm kində asini əhatə edirsin. Yəni, bu haqlar istimisal olunan iqtiyyat olsun, hətta ası olsa, bu haqları ona qarşı sən yerinə getirməlisən. Hətta ası olsa, yerinə getirməlisən. Lakin, e, müəmmin bunlarla, asilərinlə necə rəftar etməlidir? Yəni, onlara qarşı sərtmə olmalı, yoxsa onlarla əlavəni kəsməli, küsməlidirmi? Yoxsa onlarla daima, bir yerdə olaraq, Yəni, günahı işlədiyi zaman onlardan bir yılda olmalıdırmı, yoxsa itaat zamanı bir yılda olmalı? Yəni, bunun bu yəni, davranışın dərəcələri, bu asilərlə, günahkarlarla, rəftarın dərəcələri necədir? Yəni, həcr tərəfdən, həcr nədir? Alarqanı kəsmək, ümumiyyətlə, küsmək deyilir. E, Müsləmanı insan nəfsinin haqqına görə küsməsi, yəni dünyalı bir işə görə caiz deyildir. Yəni, müsləman qardaşından, hətta asid olsa, insanı müsləman qardaşından küsməsi Nəfsində olan bir şeyə görə və dünyalı bir məsələyə görə müsəlman qardaşının küsməsi ə, caiz deyildir üç günlə artıq. Yəni üç günə qədər caizdir. Necək Peygamber s.ə.q. buyurur ki, لَيَحِلُّ لِمُثْلِينَ اَنِيَحْ جُرَعَ حَلْقَوَقَ تَلَالْسِنِ Ənə, üç gün müsəlmana haval olmaz ki, öz qardaşını küsməsi üç günlə artıq. Yəni, bu hansı işlərdə? Dünyalı işlərdə. Yəni, sənin küsur izləri sənin barəsində, qəlbində bir şey varsa, sənə qarşı danışıqsa, sənə qarşı şəxsən, sənə qarşı həddi aşıqsa və səninlə onunla arasında ədavət yaranırsa, yəni, bunda caizdir ki, üç günə qədər küsur qalabilərsən. Üç günə qədər küsur qalmaq caizdir. 3 gündən artıq hətta o insan asid olsa, onunla küsur qalmaq caiz deyil, icazəli deyilir. Və bu küsurlik necə aradan qaltır? Salam vermə Ən əvvəl bu hədisin özündə buyurur ki, yəni təqiyəni feyrid hada və yurid hada və xeyrühüma ləbi dəvəsulâm. bu da üz döndərlər, o biri üz döndərlər, amma bunların seyri isə salamla başlayandır. Əgər bu tisnə Bu isa dünyəvi işlərdən söyrə sonra gəlir. Əgər küsmək əlaqəni kəsmək, yəni Allahın haqqı üçündürsə, nəfsə görə deyilsə, bu iki dərəcədədir. Necə ki, İbn Qeyyir axmolanı başda təhqiqatçı alimə buyurur ki, e, bu küsmək hər bir əlaqəni kəsmək iki tərəfdən olur. Bir, yəni qorunma tərəfdən və həmçinin ikinci tərəfdə oldu ki, ədəlləndirmək. Yəni bundan qəsd olunan nədir? Əlaqəni kəsməkdən qəsd yəni, yəni, onun günahkarın ədəlləndirilməsi. O ki, qaldı qorunmağa, yəni hansı ki, atı əlaqə kəsir, biləti ilə əlaqə kəsir və bu kimi əlaqə kəsirər bu qorunmağa aiddir. Əgər insan nəfsini qoruyursa, yəni ondan eşitməyir, onunla öz günahı, günah işlədiyi zaman onunla birgə olmuş. Nəyə görə? Nəfsini ondan qorumaq üçün, hətta onun işlədiyi əməllərdən, onun özündən təsirlənməmək üçün. Çünki insanın təbiəti elədir ki, təsirlənəndir, insanın təbiəti təsirlənəndir. Ya özü təsirlənir və yaxud da ki, başqasını təsir, təsirini veririz, təsirini başqasına salıq. Əgər insan o atislərlə yəni, qarışarsa, bir yerdə olarsa, günah zamanı və eləcən edərsə ki, onun onlarla qarışması Xeyirdir, bu ona şeytanın bir vəstəsəsidir. Yəni, belə bir, yəni, qarışmaq, rəftar etmək caizdir. Günahlar işləyirsə, o günah işlədiyi zaman, asi mütəlmanla birgə olmaq olmazdır. Yəni, Allah. Nə vaxt ayitan qarışa bilərsən, onlar onunla birgə olabilərsən, asi olmadığı vaxt. Ona əmr etməlisən və onu çəkindirməlisən və ona xeyir işi sevdirməlisən. Amma asi olduğu zaman, Sənə caiz deyildir ki, onunla bilgə, Allaha adısı olduğu zaman onunla bilgə qalmağın, ondan uzaqlaşmağısın. Yalnız o şəxdlə ki, sən ona əmr edəsən və pistən çəkindirəsən. Əgər bunu edəcəksənizə, caizdir. Və bu növ, yəni həcr, əlaqəni kəsmək, ondan uzaqlaşmaq, buna deyilir həcru vefaya qayaq, yəni qorunmaq üçün insanın uzaqlaşması, yaxud da əlaqəni kəsməsi. İkinci növdə vardır ki, ədəbləndirmək üçün olan həcir. Ədəbləndirmək üçün olan həcir. Sən onunla əlaqəni kəsirsən, yaxud da salamı kəsirsən onunla, onu isla etmək üçün. Yəm, bunda da əsas nədir? Yəni, qayda olaraq, haradan götürülür? Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in təbub döyüşününə geridə qalanlardan əlaqəni kəsirməsi. Üç nəfərinə. Və bu, bu, aləllə ən ağır nəfəs götürdüyü dövründə və alə üçə ki, onlar qul olundular, ta ki yer onların üzərinə sıxılana qədər, və onlar öz ruhlarına sıxılana qədər, və onlar Allahdan başqa heç bir sığınacaq olmadığını zənn etdilər. Həmin şəxs, yəni sallallahu əleyhi və səlləm Allahdan aləynə təsdiq yer bu böyük geniş onlara dar gəldi. Və onlar bildilər ki, Allahdan başqa sığınacağı yeri yoxdur. Və Peyğəmbər s.a.v onların əlaqəni kəsti və insanlara da əmr etdi ki, onlardan əlaqəni kəssinlər və onları danışdırmasınlar və onlarla alış-veriş etməsinlər və onlardan yəni, məşvəyət etməsinlər. Hatta deyir ki, bu iş onlara çox ağır gəldi, o geniş yer onlara dar gəldi və bildilər ki, yəni sığınacaq yeri yalnız Allahdır. Və bu növ insanın da əlaqə kəsməsi nədən ötürüdür? Ee, ona görə deyil ki, onun ədədlənməsi üçün, onun islahı üçündür. Yəni, boş yer deyildir. Yəni, kinə görə, ədabitə görə deyildir. Hər hansı bir məsələ, məsələyə görə deyildir. Və bununla insan əlaqəni kəsdiyi zaman dini bir məsələ olaraq, Allahın haqdıdırsa, onda qəsd olmalıdır, islah qəsd olmalıdır. Amma o şəxsi ki, hər bir əlaqəni kəsmək onu islah etmirsə, və sən ki, səndən sonra onun azılığını daha da artırırsa və onun şərdini daha da artırırsa, yəni onun üçün əlaqanı kəsmək yararlı deyildir. Çünki hər bir əlaqanı kəsmək ədəbləndirməyin bir növüdür. Əgər hə bunda islah yoxdursa, onda sənin onu buraxmalın yaxşı deyildir. Çünki o ona görə elə gəlir ki, yaxşıdır. Yoxdur, daha da günahları yaxşı yerinə getirirəm. Bəzi insanlar vardır ki, sən onu damışdırmasan müəyyən günahına görə, yaxud bir müqtərz əməldə səhlənkarlıq etdiyinə görə o qəlbini isla edir və xərəkətə gəlir və bilir ki, o qardaşlarından adil qala bilməz. Və i̇nsanlardan da illəri vardır ki, sən onlara qarışmayanda və onlardan əlavən ki, sən də onlar üçün früksət yaramır. Daha da genişlənilər öz şərlərində, öz qazlanılıklarında və buna görə bu məsələ nəfsi istəklərə uyğun olmamalı və bu məsələ yalnızca yalnız şəriətin tələb etdiyi şəkildə olmalıdır. Şəriətin tələb etdiyi şəkildə olmalıdır. Çünki əlaqəni kəsmək, küsmək, xüsusən də bu din işlərdə yəni islahın növlərindən biridir. Hələ, hər şey ona görə olmalıdır ki, Ə, hər cindən onu insanın işini itibar etmək üçün. Buna görə, deyib-i teyir mərahim və hər cid fərqlənir. Hər cid insanı görə, yerə görə və ölkələrə görə də yəni, əlaqəni kəsmək fərqlənir. Əgər əlaqəni kəsəndə ə, o dələcəksə, islam olacaqsa kəsilsin. Əgər o islam olmayacaqsa və odaqlaşandan sonra o daha da şərdində, tuğyan da artacaqsa, onunla əlaqəni kəsmək məsləhət deyil. Yəni, bu kimşə ilə əl, olduq Yəni bu şəhrin artacaq və ya da artılmayacaq. Yəni bir sələflə əlaqəni kəsib, danışdırma bizə danışmır. Yəni bu kim şeylə müəmmüdür, insan bilməsi, dərk eləməsi, yəni anlaması. Yani, elə yer var, yəni o ölkədə, o kəftdə çoxu bir də təhlidir, çoxu günahçıdır. Sən kimlə harazlıq edəsən. Fə o vasullər ki, ə, yəni əhl-üsünnə çoxdur. Ə, yəni salih insanlar çoxdur. Və bir də təhliz azdır onda alaqanı kəsirsən ki onun düyəlməsi üçün, salam kəsirsən onda onun düyəlməsi üçün. Bu yani şəcdə, yəni hər kəsməkdən, qəss ilə nədir? Qəss ilə yalnız isladır. İstir, yəni, olsun, ümumiyyətlə günahlarla barəsində gəlir və həminində bir də əskidə buna diafs olunur. Yəni bidət edənlər də buna diafs olunur. Kərazdaldan varsa və ya müəyyən günahlar işləm varsa, ə, onunla əlaqə kəsilir. Onun özünün düzəlməsi üçün, onun özünün düzəlməsi üçün. Yox, siz əlaqəni kəsəndən sonra o, daha da tərəzidə vurmağını ağrıç verəcəksə və günahlarında daha da gənişlik yaranacaqsa, ağrıçlıq əlaqəni kəsəmək belə bir yerdə düzgün deyilir. Və üçün, başqa bir rəftarlar da var. Insallahu Allah, qalısını gələn dərsinizə və Allah təalə faydalarını istəyir. Hassan-ı Nəbin Hümməd-i Alə Əliyyəni Elhamdü rabl alamin ve salatu selam alə əşrefül ənbiyyəl əl-əsələm, Seyyidinə Muhammedin ve alə əlihə ve sahbəyə ecməin, əmədə ve qalmıqtır, yani asilərlə müamilədə, asilərlə rəftar, yəni cümahkarlarlə rəftar, yani onlarla evaqənin kesilməkdə, nevəq onlarla evaqə kesilməlidir, evaqə dedik ki, kesilebilir, egər evaqə kesilməkdə mesləhət vərsək, Çünki ki, həcrin, həcr, ələbcə ona deyir, hacir deyilir, həcrəni yani, küsmək, əlaqənin kəsilməsi, e, əgər onda islah varsa, islah varsa əlaqə kəsilir. İbn-i Qiyyimi rəxmin Allah, yəni bu həcr növləri qarəsində danışaraq buyurmuşdur ki, qarə əl-həcrü əhkəm və əl yəni həcrin, yəni əlaqəni kəsməyin növləri və əhkəmləri vardır, bu da insanların, müqtəliqliyinə görə tərqlənir və onların hallarına və ölkələrinin müqtəliqliyinə görə də tərqlənir. Hətta həcr-l-müqtəliyyətdəli və ixtilaf-l-buldən, hətta deyik, olunması da, onunla da əlaqənin kəsilməsi də yəni ölkələrin və halların halının tərqlənməsinə görə tərqlənir. Çünki həcrdə əlaqəni kəsməkdə əsas nədir? Əsas, yəni onun islah olunmasıdır və bununla nəfslərinin islah olaraq, İslam ayinlərinin ortaya qırxmasıdır, məşəlmanın izzətlənməsidir və asi ilə rəftar, yəni həcr ilə onun əlaqəni kəsmək, bunun da təhsilatı vardır, bunun da qülasəsi odur ki, həcr, yəni o şəxs arasında olmalıdır ki, həcr o insanı düzəldir, yəni əlaqəni kəsmək o insanı islah edir. Yəni, onun günahtan uzaqlaşmasına təbəb olur və o şəxsa gəlib deyirsə yəni, o əlaqəni kəsməklə günahtan uzaqlaşmırsa, həni, hansı sən bilirsən namaz qılmır, yəni, zəkat vermir və görürsən ki, bilirsən ki günahlı işlər görür və sən onunla yəni, əlaqəni kəsinməlisən. Yəni, günah zamanı əlaqəni kəsirsə və günahtan sonra Yəni, əlaqəni kəsməməlisən və sonra ona əmr etməlisən və onu çəkindirməlisən və ona yəni, xeyri sev sevdirməlisən və onu xeyrə yaxınlaşdıraraq şərrdən onu uzaqlaşdırmalısın. Çünki de, həcv onu dətmir, bilirsən ki, əgər sən onunla əlaqəni kəssən, o islah olunmayacaq və ona görə onu, ondan uzaqlaşmırsan. Yəni, günah zamanı uzaqlaşırsan və sonra yenə yaxınlaşırsan və onu əmr edir, onu çəkindirirsən. Əgər deyirsən onu hə həcr etsən, yəni onunla əlaqəm kəssən, yəni ola bilsin, sən ona qarşı şeytana yardımcı olmuş olarsan. Neyə görə? Çünki səndən sonra o başqa onu yol, düz yola yönəldəcək birisini bilmir, yəni, birisini tanımır və bunun üçün ona yəni, fürsət açılacaqdır ki, günahlar daha yaxşı işləməyə. Yəni, başqa bir tərəfdən də yəni, asiləri dəvət, yəni asilər, o günahkarlar necə dəvət olunmalıdır? Əli günahkar insan nə qədər, yəni, böyük günah işləsə də, hatta işli işləsə də, cina işləsə və riba faiz yesə də, yəni, nə qədər ki, o misalmandırsa, ona qarşı, yəni, yəni pislən edilməməlidir. Yəni, nə ki, onun qəlbində, Xeyr varsa, yəni müsəlmandırsa o qəlbi, o insanın qəlbi, o günahkar insanın qəlbi xeyirdən xali deyil, yəni xeyirdən boş deyil, onun qəlbinə xeyr var. Və nə qədər ki o müsəlmandırsa, o günah işləsə də, görürsən nəhs onu qınayır, nəhs onu qanlayır, o günahı işlədiyinə görə. Çünki müsəlmanda o İslam var, yəni müsəlmançıq olduğuna görə o özünə o günahı ehtiraf etmir. Günah işləsə, işləyir, günahı edir, amma günahı etsə də görürsən nəfsi onu qımayır və görürsən nəfsində o günaha qarşı onda nifrət var və bu xislət asinin qəlbində, o günahkarın qəlbində var və buna görə biz yəni, baxanda, o günahkarə baxanda bu xislət tərəfdən, bu yaxşı yəni, xislət tərəfdən ona baxmalıyız və bu xislət yəni, ucadılmalı və ona xeyr, əməllər sevdirilməlidir bu tərəfdən. Və buna görə bəndəyə lazımdır ki, hətta yəni ona caiz deyil, yəni bəndəyə caiz deyilir ki, asini dəvət etdiyi zaman özünü asinin qarşısında, o günahkarın qarşısında özünü uca tutsun və ona yuxardan baxsın, yəni baxır ki, o günahkar da günah işləyir, özünün halına baxır, özünün halı ifaat əhlinin halıdır. Və bununla onun qarşısında yəni ucalır, təkəbbürlənir. Açsına insandır ki Allah Ta'ala'nın buyurduğu formada olmalıdır. Allah Ta'ala Nisa Surasında buyurur ki فَدَٰلِكَ كُنْتُمْ مُنْ قَبْرُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ Ve siz de önce bundan evvel onlar kim idiniz ve Allah Ta'ala ise merhamet etti siz de hidayeti gelmezden evvel lama gəlməzdə və onlar kim idiniz və Allah təala sizə yani rəhmet etdi və buna görə yani insanlar arasında qar boymaqda fətəbeyyənə diqqətli olun. İbnə Taymiyyə rəhiməllahu, yani Məxəlman halını qəssedərək, e, deyir ki, İbn Məxəlman yani ansiyə ya baxdığı zaman necə etməli və onun niyyəsində qəsidəsində buyurur ki, vəcəlləqə bitə muqlatəyn kiləhuma min xəşyəti rəhməni bəsiyyətəni ləu şəəə rəbbu fəkuntə əydan misləğum fəl qəlb beynə asabiyə rəhməni Sən qəlbin iki dənə göz et, o iki göz rəhmənin korkusundan ağlasın. Əgər Allah atayı isteseysən də onlar kim olardın? Qəlblər rəhmənin barmaqları arasındadır. Buna gələ deyil, asıya zaman, günahkara baktığımız zaman, Yəni, ona iki baxışla baxmalıyıq. Yəni, birinci baxmış, baxışımız ona, yəni, rəhmət, şəhvqət baxış olmalıdır. Yəni, ona baxdığı zaman, yəni, onun asilində görə ona rəhm etməlisən. Rəhm ki, o şəhvqətinin əsri olduğuna görə. Rəhm ki, o şeytanın əsri olduğuna görə. Yəni, onu qull edən kimdir? Onu qull edən şeytan. Şeytan onu özlə qull etmişdir. Çünki şeytana itaat etmək bir növ. Nədir? Qulluqdur. Deyəcək ki, Allah Taliyyası'nın surəsində buyurur, Ələm əhəd iləykum, yə bəni Ədəmə, əllə tə'abudu şeytan. Yəni, qiyamətlə Allah qarjəcək ki, məqəl mən sizə demədim ki, ey Adəm uladı, a, yəni şeytana ibadət etməyin, şeytana ibadət etməyin. Yəni şeytana itaat etmək, ona bir növ, ona qulluqdur, ona ibadət etməkdir. Yəni şeytanın ibadəti ona itaat etməklə olur. Artıq şeytan onun özünü əsr etmişdir. Ona baxdığın zaman, sən günahkara baxdığın zaman, yəni rəhmət baxışı ilə baxmalısın. Yəni bu baxış, əgər sən belə baxarsansa, sənin bu baxışına artıq yəni, səhil, doğru, düzgün baxış olur. Ha, bu birinci baxışdır, yəni rəhmət baxışı. Sonra sən ona, ə, ə, yəni onu məni, qədər təyəsən baxırsan, bu da rəhmət baxışıdır və onun düşdüyü hala ə, görə baxırsan, və bir ona rəhm edir və ona şəfqətini tutur və hatta dir ki, sən onun halına görə yanır və ağlayırsan, hatta istirkişi olsun və yaxud da qadın. Və bundan sonra başqa başına sən baxmalısın, o da şəri-i hökum tərəfdən baxmalısın, yəni əmir və qadağan tərəfdən baxmalısın və bundan sonra sən onu əmirlərə yönəldir və əmirləri yerinə getirməyə bağda etməlisən və qadağanlardan yəni, sövk etməlisən. Ona görə, ən yəni, insana, günahkar insana bəzən rəhmət baxışı ilə baxılır və bəzən də əmir və qadaranın tərəfindən baxılır. Və o kəs yalnız ki, əmir və qadaranın tərəfindən baxır, özünü onun üzərində, asın üzərində böyük tutur və nə qədər ki, özünü itaətkər olduğunu hesab edir və özünü ona yuxardan baxır və özünün əksəl olduğunu və xeyirli olduğunu sanır, yəni nə bilirsən? Nə bilirsən ki, o itaətə gəldikdən sonra onun aqibəti daha gözəl olar, amma sənin aqibətin isə gözəl olmaz, yaxşı olmaz. Və qəllər Allahın, Rəhmənin iki barmağı arasındadır. Rəhmən o qəlləri istədiyi kimi çevirir. İnsanın rəhmət baxışı ilə baxması insanda nə yaradır? insanda salih əmər və həmçinin bundan sonra dəvət etmək və insanda xeyir yaradır. Əmr edib qadağan etmək və həmçinin insanda paradoks yaradır. Yəni insanda rəhmət baxışı insanda nə yaradır? Bir salih əməl, dəvət və insanda xeyir yaradır. Amma əml və qadağan tərəfdən insanın baxması isə insanda paradoks yaradır. İnsanda paradoks yaradır. Yəni çünki insan rəhmət tərəfindən baxanda ona ləhm eləndə Yəni, onu dəvət edir, əgər rəhm edəməsə dəvət etməz, ona rəhmi gəlir, onu dəvət edir, sonra əmir və qadğan tərəfindən baxanda isə o insanın dəvətində tərəfliq yaranır. Çünki bəzi insanlar vardır ki, yalnız yəni, rəhmət tərəfindən baxaraq dəvət edir, hətta asin ilə onun rəddarı çox pis halda olur, yəni asini o hala gətirir ki, elə bilir ki, o halda heç günah işləməyir və artıq asil ilə itaətkarı yəni, bərabər tutmuş olur. Bə bu da nəyə görə? Onun əmir və qadalana müxalif olduğuna görədir. O, bu dəvət əbu davət tərəfindən və həmçində yəni asiyə baxmaq tərəfindir. İnsan asiyə, günahkara, asi insana, günahkara baxdıqda cəmi bu iki baxışla baxmalıdır və sonra bu iki baxışa uyğun şəkildə onunla ilə rəftar etməlidir. Bəzən ona zaman zəraifli olmalı, itadiyyət, şəfqətli olmalı, xüsusən də onlar qohumlardırsa, valideyndirsə, ana atadırsa, bacıdırsa və ona yəni beləcə baxmalı, şəfqətli baxmalı və sonra başqa baxışlarla baxaraq onları əmr etmək və onları, yəni şəriətin uyğun tələb etdiyi şəkildə onları çəkindirməlidir və onlara xeyri sevdirərək, yəni şər işləri onlara pis görsətməlidir və bundan sonra gəlir 9-cu rəftarın növlərindən, bidətçilərlə rəftar yəni bidət əhli ilə rəftar və bu, yəni elə bir mövzudur ki, yəni, alimlərə çox vaxt belə suallar verilir yəni insan bidətçi ilə necə rəftar etməlidir Və bu da elmin növlərindən biridir, yəni bir dəhki ilə qatab etmək, yəni bir növ elimdir və səbihlərdə alimlər öz kitablarında bunu təhsilatını verib və bəyan etmişlər və bunun qaydılarını və bunun halal olub-haram olanı alanı. Və bir dərclinə necə rəftar olunmalıdır? Və bir əsmin əxliəri var və bir dərclərdən əlləri var ki, öz bir əsmini açıqraya çıxardır, açıq öz bir dərcini edir. Və bəziləri vardır ki, ki, bir əsmini açıq açıq etmir, yəni gizlində edir. O kəs kimi bir əsmini açıqraya çıxartmır. Yəni onunla onlar salamatçılıqla, yəni məamələ olunmalı, rəftar olunmalı, çünki İslamda əsas əsil, yəni salamatçılıqdadır və ondan başqa bir hərəkət Təsir, və sünnəyəzid və başqa əməllər çıxmadığıca. Əgərdir ki, o insan bidətini ortaya çıxarcarsa və onunla, yəni bidətçilərə necə qarşı rəftan olunursa və onunla da o cür rəftan olunmalıdır. Və ümumiyyətdə, bidətçi ilə rəftan necə olur? Həc, hicran, yəni o da yəni, əlaqə kəsməklə. Çünki bidətçi ilə rəftan əsas nədir? Əlaqənin kəsinməsi, yəni həcrdir. Çünki şəriətin əsaslarındandır ki, bir də əhci ilə əlaqənin kəsilməsi. Bu da iki cür ola bilər, yəni bir var, tam əlaqənin kəsilməsi, yəni bir də var, yəni ə, salam verir, ə, amma yəni, onunla giyib içmək, oturmaq məsələlərində onunla əlaqənin kəsil. Yəni, biri daha şiddətlidir, yəni biri var, yəni, salam verir ə, və sonra onunla oturub durmur. Yəni, bir də var, yəni nə oturub durur, nə də ki, salam verir, bu üstün daha daha şiddətlidir. Hətta disallam verdiyi zaman ona ə, qaytarılmır, çünki ona qaytarılmayanda bununla onun ədədləndirilməsi vardır. Və həmçinin sünnənin ortaya çıxarılması və bidətin yox edilməsi vardır. Ə, və bidətçilərin də yəni, öz aralarında halları var və onlardan bəzilər vardır ki, İslam diyarlarında olur və onlara ümumiliklə bir tayfa şəklində, fərq yox tayfa şəklində onlara bidətçi öküm verilir də bunlarda fərqli ələrlər vardır ki, bir dəhcilərin küfr dərəcəsinə çatmış bir dəhcilər. Əgər bu küfr dərəcəsinə çatmış bir dəhcilər, yəni İslam diyarındadırsa, diyarındadırlarsa, onlarla necə rəftar olunmalıdır? Və həmin cavab olaraq deyilir ki, bunun da öz təfsilatı vardır. Əgər onlar İslam diyarındadırlarsa ə, və bunlar əsas odur ki, ə, onlara yəni küfr cinsində olan bu tayfalara yəni bidət, yəni münafıq verilir. Əgər bu bidətçiləri bu tayfalar yəni küfr dərəcəsinə çatırlarsa və bunlara münafıq hökm verilir. Hansı tərəfdən? Yəni rəsdar tərəfdən onlara münafıq hökm verilir cəh ki münafıların zahirə çıxardığı əməllər qəbul olunur, onların daxili isə Allahə havalədir. Birik peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müamilə, yəni münafıqlarla, yəni rəftar edənlə mədinədə mə onlardan alış-veriş edərdi. E, və bilirdi peyğəmbər sallallahu əleyhi onların münafıq olduğunu və onların daxilini də bilirdi, lakin peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam, onların daxilini Allah havalə etmişdi, lakin onların zahirini, İslamını qəbul etmişdi. Və bu, ümumiliklə bir tayfa şəxsində olur. Onlara, yəni münafiq əhlinin hükmü verilir rəftar tərəfdən və onlardan zahir əməllər qabul edilir və onların daxili isə Allaha həvadə edilir. Və bu tayfalardan hansısa bidət ortaya çıxardarsa və onlarla bidətçi kimi rəftar edilir və onlardan yəni, hansısa yəni, şirk ortaya çıxardarsa onlardan müşrik kimi rəftar edilir və onlardan nifaq ortaya çıxanlar, çıxardanlar isə əhkə, nifaq əhkəmları ilə onlarla rəftar edilir. Və onlardan hansı zildə, mürtədlik ortaya çıxardarsa, mürtəq əhkəmları ilə onlarla yəni, rəftar edilir. Bu da qazilərin yanında, qazilərin yanında. Və bu tərəfdən tayfa şəklində Yəni hökm onlara təqdim olur. yəni hər bir fərdi icra yoxdur. Yalnız yəni, taifa şəklində hökm təqdim olunur, amma kərd olaraq yox. Amma fərdlərə gəldikdə isə, yəni onlarda əs, əsas nədir? Fiqh əsaslar olduğuna görə onlarla da həmçinin, yəni münatiq, yəni müəmmələsi olur. Yəni həmçinin də onların zahiri əməlləri qəbul edilir zə münafıq əhli, nifaq əhli, münafıqlar necə rəftar edə bilirsə, onlarla, yəni o formada rəftar edilir, yəni onlardan məsələn, yəni almaq istəyə alınır və satmaq istəyə sata bilər. Lakin onlarla, yəni əlaqədə olmur, yəni onlarla oturub durmur və onların dəvətini qəbul etmir. Və bundan başqa bəlli olan əl-münafıqların yəni nə kimi əhkamları varsa, bu əhkamlar Və onlardan biri əgər bidət ortaya çıxardarsa, izhar edərsə və ona bidətçilərin əhkəmları tətbiq olunur. Əgər onlardan biri şirk ortaya çıxardarsa, onlara müşriklərin əhkəmları tətbiq olunur. Və sonra gəlir bu, bidət əhlinin iki qismə bölünür, küfrə çatan qismi və ikincidə küfrə çatmayan qismi, hansı ki, o bir ümumilikdə, sufilər, əşarilər kimi, amma, yəni küfrə çatmayıblar. Və bunlarla rəftar necə olmalıdır? bunlarla da rəftar, bidət, bidət əhlinə qarşı necə rəftar onlara da bu cür rəftar olunmalıdır. Əgər deyək, hətta sən onlardan birinin aç faydın, bilirsənsə, yəni bidət etdiyini və bidət əhlinə edilən rəftar onunla edilir. Əgər deyək, o bidət əhli onlardan bir tərzi örtülüdürsə, yəni aşkarı çıxarmırsa və onun əhlinin, Yəni bir də yəni o tayfanın hökmü ona verilmiş. Hətta onun halı sözlə, əməllə, yəni bəlli olana qədər ki, o sufiyi yandı əşadidir. Lakin e, həjr tərəfdən, yəni, əlaqəni kəsmək tərəfdən və onların dəvətinin qəbul olunmaması tərəfdən bu ki, əhkəmə təsdiq olunur. Təsdiq olunur. Yəni yenə yəni, Ə, hətta ortaya çıxalmasa da bir dəxil, ümumi o tayfadandırsa, yenə onunla əlaqə saxlanılmır və yəni dəvət edirsə, dəvəti qabulu olunmur və həmçün onlara əmr edilir, qadalan edilir və həmçün onların halları, yəni insanlar beyan edilir yəni, el-i məhlumə və ənurlə ki, yəni onlar barəsində yəni, təbir görsünlər və həmçün bu barədə başqa təhsilatı ilə əhkəmlər da vardır və Bundan sonra gəlir e, kafirlərlə müamilə yəni kafirlərlə rəftar İnsan, yəni kafirlərlə necə rəftar etməlidir? Və kafirlərin də növləri var. Kafirlərin də növləri var. Yəni harbiyun, sonra bi ahle zimmə və həmçinin al musta'manun muahadun. Yəni ə, birinci yollardan birincisi harbiyun. Harbiyun kimdir? Yəni müsəlmanla, yəni bir-bir İslam müsəlman əhli ilə müsəlmanlarla və onlar arasında bir olanlar. Yəni o növbə harbiy sayılır və öz ölkəsində olduğu zaman harbiy sayılır. A yad yudur İslam diyarına.